saya ingin memaklumkan tentang maksud gagasan satu malaysia. Gagasan satu malaysia ini antara maksudnya ialah orang Melayu hendaklah menganggap orang Cina dan India serta kaum lain sebagai kawan dan bukan lawan. Orang Cina hendaklah menganggap orang Melayu dan India serta kaum lain di negara kita ini sebagai kawan dan bukan lawan dan orang India hendaklah menganggap orang Melayu dan Cina di dalam negara ini sebagai kawan dan bukan lawan. Kita semua hendaklah menganggap satu sama lain sebagai aset dan bukan liability. Sebagai harta yang menguntungkan, yang boleh membantu dan bukan sebagai tanggungan dan bebanan dalam menjayakan negara Malaysia yang lebih maju untuk masa akan datang. Satu Malaysia ini ada dua tema iaitu rakyat didahulukan dan pencapaian diutamakan. Satu Malaysia juga ada dua aspek iaitu aspek perpaduan yang saya sebut tadi dan satu lagi aspek ialah lapan nilai-nilai murni, lapan nilai aspirasi. Yang pertama budaya ilmu, yang kedua budaya ketepatan, yang ketiga budaya prestasi tinggi, yang keempat budaya inovasi, yang kelima integriti, yang keenam ketabahan, yang kelapan kesetiaan, eh, yang ketujuh kesetiaan dan yang kelapan kebijaksanaan Itulah maksud satu Malaysia yang diusahakan dan diilhamkan oleh Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak Perdana Menteri Malaysia terima kasih